Тому тут більше підходять українські відповідники «щасливий», «щасний», «безпечний», коли йдеться про особу. «Щасливого лову!» кивала вона головою рибалці. Коцюбинський. «Нехай Бог дає тобі щасну годину!» – Ганна Барвінок. «Будьте безпечні!» – славник з редакцією «Кримського». Те саме можна сказати про прислівник «благополучно», який витискає з мовного вжитку прислівник «щасливо». Усі підводи благополучно перейшли колію, пропустили зустрічний поїзд, а тим часом у живому мовленні чуємо «прощавайте, щасливо доїхати». Таким же без потреби, штучно занесеним у нашу повсякденну мову є близький до прикметника «благополучний» іменник благополуччя, що часто трапляється на сторінках періодичних і неперіодичних видань, але не чується в живому народному мовленні. Це тільки видимість благополуччя. Якщо поминути стилістичні потреби, збереження прямої мови персонажа твору, Бажання надати фразі канцелярського або іронічного звучання не слід послугуватись цим іменником. А тим більше надуживати ним, бо маємо відомі українські відповідники. Щастя, де відвага, там і щастя, прислів'я. Добробут буде насторожить добробуту народного стояти, куліш. Гаразд. Живуть собі люди в добрі та гаразді, словник з редакцією Кримського. Виключний, винятковий, надзвичайний. У сучасного письменника, мова творів, якого справляє загалом добре враження, читаємо: Земля в житті Ванди. Відігравала виключну роль, а через сторінку знов, і потрібно було виключного факту, щоб прихильність Ванди зламалась. Прикметник виключний не тільки часто поглинає інші, більш підхожі слова, як бачимо в наведених фразах, а часом траплявся і у нашій класичній літературі. Йому, либо він, трапились на сей раз якісь виключні вражіння. Олена Пчилка У сучасній українській літературній мові, відповідно до російського слова ісключительний є прикметники винятковий, надзвичайний, що їх дає тритомний російсько-український словник. Ось приклади. Це траплялося рідко. При виняткових випадках, не чуй Левицький. Перед з'їздом стояли завдання виняткової ваги радянська Україна. Винятковий закон. Надзвичайні заходи, надзвичайне становище, словник за редакцією Кримського. З цього випливає, що і письменникові, твору якого процитовано на початку дві фрази, слід було написати виняткову роль надзвичайного виняткового факту. Відкладний, виложестий, викладчастий, викладчатий, відкотний, відкотистий, із закотою. У польовій формі військовослужбовців гімнастерку замінена на кітель з відкладним коміром. Надруковано в газетній статті, де впадає в очі трохи дивне в цьому контексті слово «відкладний». Адже воно, за словником Грінченка, означає по-російському «откладуємий, отложений». Наприклад, що маєш робити, то роби сьогодні. Бо тільки їден сир відкладний добрий, номис. Те саме стверджує і словник з редакцією Кримського. Відкладна справа. Очевидно, автор статті хотів якось передати по-українському російський вислів «отлажной воротнік».